Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Sören Rix. Rix. Rix. Sören Rix. Sören Rix. Rix. Rix. Så... De är svenska. <laughs> Detta är Alf Westerberg. Du lyssnar på BB-podd. Du lyssnar på BB-podd på gt.se Som är världens största podcast om IFK Göteborg Världens finaste förening Wait for it Succéåret 2016 Patrik Lindberg, ja. hur är dina skills som fotomodell? <laughs> De är extremt dåliga Jag hade en peak runt 1995 Du hade på dig det nya andra stället alldeles nyss också mm. På bild Det bär upp sig själv, men modellen var det mer fel på kanske Vi återkommer till det senare i ja. programmet Veckans gäst är dansk Förra årets skyttekung i blåvitt Och han ligger troligtvis inne på både flest gandar Och bäst sixpack i laget Välkommen till bb Sören Rex. Blev det rätt nu? Nästan, Rex. <laughs> Sören, jag måste fråga en grej Det här är en grej som har jäckat mig hur länge som helst Var det du som stal huvudet på den lilla havsfru? Jag vill önska jag att säga ja, men det var det inte, nej. nej. Han låg inte bakom det på något sätt. Nej, det var synd. Ja, innan vi fortsätter ska vi bara ta en liten koll på vår sponsor denna vecka. Vem var det nu igen? Peter Malmros, ah, bla, den kille. belovita PTn. Eh, vi kör ju de här eh, mördarpassen, belovit Crossfitters- Torsdagar 20-21 på Sats-Masthugget. Det roligaste från det förra veckan var att du gick runt och drack Pepsi Max under träningspasset. Ja, men det är bra. Och det? sa att det var samma sak som vatten. Ja, se till att jojna oss på torsdag. Det kostar ingenting den här torsdagen heller. Sen så har ju Peter också PT-dealen. 10 pass köper man så bjuder han på 5. Man får alltså 15 PT-pass för precis av 10. Precis. Kolla in malmrospt.com. Gör det. Annat viktigt meddelande mm -hmm. Vi hade ju en tävling som vi började förra veckan Världens grymmaste pris Man får så komma till Forza fotbolls helt sinnessjukt grymma kontor Som innehåller allt från Vartnersbana till Bollhav Eller vad ska jag säga Men, allt. Ja, De bjuder på Bärs Man får kolla på fotboll på storbilden Och sitta på läktaren med sina tio bästa bollare Eller med de tio polarna man känner för Och vilka mer? Ja, du <laughs> tror ju att det här är viktigt då, men... Ja det är det viktigaste av allt. Ja, men jag och Patrik hakar på också om man vill det Ja, Och så tar vi med oss, någon spelare från Blåvitt i alla fall Det vill vi klart. om de kan då Tävlingen går till Så om man går in på den här nya appen Blåvitt inifrån Spelar in en fråga till någon Runt Blåvitt, till Sören kanske Hur uttalar du ditt namn kan man fråga ja, vi är igen. vägen Och så avslutar man med BB-podd Det är väldigt viktigt att man säger BB-podd i slutet på frågan För annars så är man inte med och tävlar Precis, det som är märkligt Vi kan inte förstå det Det har kommit in jättefå tävlingsbidrag Det kanske är för att du och jag är med Man kan välja <laughs> att, att välja vi inte oss. ska komma på kvällen också ja. Jag ska också säga att vi har missförstått tävlingen lite grann förra på den här veckan Det är inte den som får flest likes Utan det är den som spelar in bäst fråga helt enkelt Som in. Eh, kommer fram till Ja Så alla har lika stor chans fortfarande. Så se till att gör detta nu. Man kan vinna världens grymmaste kväll. Ja, varför inte lägga det på en lördagsmatch och så förfästa lite där och sen tras ut på stan? Eller om man är mindreårig, ha sitt lilla barnkallas där. Kolla in det på Blåvitt inifrån appen. Yes. Snabb fråga då? Det var länge sedan. Det var ena länge sedan, ja, ja faktiskt. Men det är ju inte varje vecka Som vi har så prominenta gäster heller Då kör vi Ålder 28 Längd 185 uh, Vikt uh, 75, 75. 70, 73 tror jag Du ser ut att väga 73 <laughs> Är det, den, är det <laughs> den rippade vikten på sommaren Eller är det den matchvikten som är innan <laughs> Precis så för som... juni så man lite nedväckt Men, men skärpat till sig i gymmet <laughs> Men om du ska säga vad 73 är på danska Så heter det ja. okay. Det kan man också väga <laughs> Du bor Göteborg Trivs du bra? Trivs väldigt bra ja, ja men, vad men du kommer ifrån Espia i Danmark Ja. Vad har du för familj? Jag har en mamma, en pappa och en syster. Och sen har jag såklart två barn och min fru som är med mig i Hytteborg. Två barn? Jag har läst att du har ett barn. Ja. Det har precis kommit. Andra barn har precis kommit i söndags. I söndags. Och herregud. Ja. <laughs> är du trött så? Men känns lite trött men uh, fortfarande men uh, klart ja, Vi får gratulera här nu då. Är stort grattis. Tack så mycket. Tack så mycket. Uh, och det blev en kille eller tjej? Ja, en kille. Ja. Uh. Det kanske inte är bestämt. Man får välja själv nu för tiden ju. Har du missat det? <laughs> ska det bli uh, vilken position ska den här killen spela på fotbollsplan så småningom då? Uh, det verkar just blir vänsterbenet Det <laughs> det, det känns som en det bäst möjligheten att få för, för en karriär där. Ja, uh. uh. du bara tänka tänka framåt direkt va? Exakt. <laughs> Vad kör du för bil? Audi, A4 Är det också din drömbil? Nej, det är det väl inte Om du fick välja fritt på kartan, vad skulle du bli då? Oh, det är svårt alltså, Q7 är, är En väldigt bra bil Och Sen uh, Range Rover Sports De två är det svara att välja mellan Det är klart man behöver en Jeep När man bor in i centrala Göteborg Ja, faktiskt ja. <laughs> Mycket klättning upp till öggru Ja, ja det är verkligen, verkligen. <laughs> Eh, vad tittar du på på TV och Netflix och sånt där? Jag tittar på mycket TV-serier. Eh, precis nu kollar jag på Black Pearl, piratserie. Ahah, eh, Sen har nya avsnitt av Vikings också som, som jag måste kolla på också. Ja. Vilken är världens bästa TV-serie då? Pop pop. Oh. Alltså, om jag kan se Prison Break första säsongen Så ser jag den det är sjukt bra. Ja, Var det jag... inte där regissören dog Typ till andra säsongen eller något sånt där? Jag har inte sett Prison Break Har du inte gjort det? Nej, du men folk det... säger, att, att, att, säger att första säsongen är grym Och ja. sen så ballar du bara Ja, det, det känns som att mister intresset på slutet där ja. I säsong 12 eller vad. Vem är det som går och håller i din så här, Byxficka då? Det är Jakob Angersen Ja <laughs> nu fattar inte Jöke skämtet här, men det var väldigt kul. Du och jag hade jätteroligt roligt. <laughs> ja, ja ah, okej. Okay. Ja, men ni kan ha i grejen. Yes. Det är Det, det är ja. Ja. Vad lyssnar du på för musik? Oh, det är, är spannande. Uh... Mycket dansmusik faktiskt. Uh, I Kim Larsen, uh, bland annat. <laughs> Brödner ja. till juli. Kanske man ska gå där. Brödner Olsen. <laughs> Nej, Rasmusé det är pärsigt Det är En uh, Valbeats är uh, bra Sen är det mycket olika musik, inte speciellt Vad har du i de här beats då När du ska ladda för match? Det är lite uh, Musik med tempo var Man liksom kommer i bra stämning och För att känna sig tackat Det är lite haus Det är lite techno ibland Så man liksom blir tackat Vilken är din skönaste seger med blåvitt? Oh, alltså, det är nästan ARCO-batte. Men också kuppfinalen på, på gamla Ullevy står också högt. Så, in dem de två. Det var du som avgjorde till och med, va? Ja. ja. Oh. Det, det kan ju inte vara tråkigt att göra det. Det är klart det står högt i kurs då. Ja, <laughs> högt. I någon annan match i karriären som du känner bara fan, den där var det grymt liksom. Uh, vi Ibland har man haft matcher Var man har uh, gjort mål Till exempel i parken mot FCK Eller mm. bortom mot Brönnby Där, där den var bra, det är ett in Men det var kul det var cool att spela matchen Bortom mot Brönnby och FCK um, Sen var det alltså bra tryck När man spelade i, i Amsterdam och Feyenoord Det var tryck på läktarna uh. hur, hur står sig den allsvenska publiken Jämfört med Holland och Danmark? Eh, alltså det är mycket bättre än i Danmark mm. eh, Det är mycket mer Liv på läktarna Om man kan säga så uh, Mycket mer publik um, Holland är lite svårt att jämföra med För alltså Feyenoord hade 55 000 varje match Ajax hade också där omkring Så De var väldigt engagerade Så Det är också bra tryck på De flesta läktarna där Och hur var det på din förra klubb i Holland? Det var Alltså första säsongen Hade vi en bra säsong Så det var Det var tryck på också. Speciellt Davy mot Vitesse. Det är, ju, det är ju ungefär lika mot AIK. Blå vid AIK. Så det, det var tryck på. Sen hade vi en dålig andra säsong. Var, var man känner att ja, det gick inte bra så den var heller inte så bra där. Vad är den största skillnaden då mellan den holländska och den svenska ligan? Det är väl teknisk nivån tempo is maar ook zo. I swear, er zijn er veel vijfertwoers. Het is goed om je precies als een lage in Holland waren het veel in met 1. Schudde je je de en had je een motorweg naar mot het doel? Man, man, je baart med wat mee mee. Verzwaarder in het exact. Ja, het is veel aanvalsspelen in Holland. Ja. Är du skrockfull och sådär? Har du någon så här tiks någon ritual innan matchen? Så här knyta höger skosnöre för vänster eller något i den Nej, det är lite... Jag vet inte om man kan säga ett men jag har ingen ritual eller så. Det är br bröderna Olsen och sen är du bara ut och köra. <laughs> <laughs> Någonstans, <Den omständiga. laughs> ja. Vad brukar du hålla på med? trash talk och sånt på plan? Eh, när man liksom sjuka motståndarna, är det bra på sånt? Eh, ibland när man känner så. Här ska man säga Ett överläge eller? Ja om det är någon tackling men får emot sig Eller kommer jag prata lite till domarna När de inte gör vad de ska göra Så, så ibland är det man Hetsig och pratar lite eh, Skit i motstannande Men, men det gillar fotbollen Vi hade ju din danska ytter mittfältskollega kollega Jakob Ankersen här i podden förra året Och han, det kom ju ut ett och annat För fan ur hans mun så att säga <laughs> Men är du, du medvårdad I på, snacket på planen också eller? Ja, det kan Om jag ska prata så Så är det mest på planen Det händer uh -huh. Speciellt de matcher Som är tätt och, och det är liksom Intens på planen också Men kan du då liksom Dra till med dina värsta Danska ord Så att inte domar förstår Ja, det har hänt någon gång Det händer <laughs> ja, ja, det hände Och den bara kolla på en och säger, vad, vad, vad säger du? Vad, vad pratar du om? <laughs> faller inte vad du säger Du vill inte veta liksom Nej, exakt <laughs> Vad är det värsta Någon har sagt till dig På planen då I Trash talk? Det finns så mycket skitsnack om mammor och tänka saker. Så. Folk väl, brukar vara väldigt intresserade av varandras mammor faktiskt. Konstigt nog. Ja, faktiskt. Men ja, någon spelare pratar, pratar mycket om det så det är väl det värsta. Ja. Ja, ja, ja. Brukar du köra mammaskämten då? Nej. Jag hade rundat din mamma om hon stod här. <laughs> Nej, det... det får man hoppas ändå. Ja, det får man ändå. Nej, det får jag ändå göra. Vem är den bästa spelaren som du spelat eh, tillsammans med? Mm, jag spelade med Nicky Simling i, i Esbjör, mm. som uh, För en bra karriär i speciellt Tyskland, så han är han i Mainz nu. Men han var han var duktig, han var en bra spelare. Och vem är den bästa som du har spelat emot honom på planen? Ja, uh, man kan ju faktiskt spela. Jag att spela en match med Castanelli i danslaget. Mm. Sen här så pillmortade mot, mot Ajax. Det, det var inte roligt, men man kunde inte komma hiten hit när Han var väldigt Ja exakt. Ja. Så var, ja, han var, bra. Vem är världens bästa mittfältare? Anser du? Om du har frågan med för tre år sedan här men nu kör vi på in nästa. Ja. Genomgående i den här polen in Ja. ja. Men. Han verkar ha något då, Som alla han, säger han Han, menar, han har avgjort VM-final Och Champions League-final och sådana grejer Ja, vann i ett par titlar Bra solbränna också Bra hårfäste Ja, <laughs> ja, ja. Eh, Håller du på något annat lag I världen än IFK Göteborg Och vi fick en liten hint där med Skåls va? Ja, det är så Jag har varit United-supporter Ja, ältids Min pappa var också det Så det Det kommer från hamn att, att jag håller på United Jag har faktiskt märkt en del Tendenser hos vissa medsupportare Så att, att de blir nästan irriterade När spelarna håller på andra lag uh, har, har, har, har du känt också det? Jo, jag, det jag, finns ju några som uh, har Vi har ju ett par i laget också Som, som gör det uh, Ingen namn nämnt, men Jakob Ankelsen uh, <laughs> Håller på olika lag Från säsong till säsong Han anpassar sig till de som ligger bäst till. Exakt, men... han är ju och Ja men är det, är det på något sätt Någon som motsats situation Att spela i, på höger Lite nivå som du ändå gör Och ändå ha ett annat favoritlag liksom? Eller är det bara <laughs> Förstår du vad jag menar Ja men Alltså jag, jag är inte den som Alltså man kan tycka Att för exempel Dortmund Spelar jätterolig fotboll mm. Alltså den alltså Det sätt de spelar fotboll på Är ja, ju så fotboll ska spelas Tycker jag Med hög press och power och Snabbt och power, ja. Så det de, de gillar jag också så. Men vi säger så här då eh, Manchester Uniteds största konkurrenter, vilka är det? Jag kan inte, är det Liverpool eller? Ja Liverpool. ja Liverpool Om de ringer och säger Du, nu ska du in, vi vill ha dig i Liverpool Hur känner du då liksom? Uff. Är, det, är det så, så pass... Eh... Det är ändå kloppen va? Ja det är det. Nej men eh, då vill man nog eh, skriva på kontakt Men eh, kanske Jag prata lite med pappa först Så hör vad han säger då. Radera din Facebook-historik Ja faktiskt <laughs> Exakt men om du skulle, skulle säga att man skulle möta United med Blåvitt exempelvis. Det finns inga som har känslor att nej, jag kan inte gå ut och göra mitt bästa. Liksom. Du är inte så hardcore. Nej, nej, nej, nej. det är inte så. Nej. nej. Är det Fandesar? Står han fortfarande? Nej, <laughs> jag skojar ja, Men man vet, ja, jag vet. Han men... ju. Han gjorde en match för några dagar sedan och gjorde värsta superredning. Han är typ 45 eller så? Ja. Nej, han, han var chef ja, han ja, ja Nu ah, var, jag, nu öppnar jag en dricka Det var snabb det. Ja, ja. Ska vi, då, jag skulle precis öppna en dricka men jag får eh, direkt gå över på min quiz och så får alla lyssnare höra när jag öppnar en eh, burk med som ännu inte sponsrar oss Pepsi, vilket de borde göra för att vi förtär såna extrema mängder Pepsi i den här studion. <hör> nu har jag sagt det. Jo, så här är det Sören När man kommer hit så får man en quiz. Uh, och du får fem frågor, Jocke får tre frågor Det är för att du ska ha ett litet övertag Och framförallt för att Jocke tror sig vara smartare än alla människor ja, så du att kan han... Ha ju, han riggar ju alltid tävlingarna så jag förlorar okay. Så du kan ta det helt långt <hör> <Ja>. <hör> Sören, du ska få, jag ska se hur svensk du har blivit ja. uh, Och då ska du alltså få svara på svenska uttryck oh. Och kanske lite andra svenska grejer ja. så, Och nu har faktiskt Jocke redan sagt ett av de här orden idag Så vi får se om du nappar vad han sa där Eller om du, precis som jag, bara lät dig gå in genom ena örat Och ut genom andra Okej, okay. det är så som är det mesta hos dig, eller? Ja men. Sören, när man är gaddad Vad är man då? Mm. Ingen aning. Då är man tatuerad <laughs> okay. Så man kan säga att du är gaddad Ja, väldigt gott ja, du är <laughs> Då ska du få en fråga som Rånne fick här Och som ja. han inte kunde Så nu blir det lite Norge mot Danmark då Det är alltså svenska ordquizet som vi håller på med. Ja, fast det kommer inte vara det sen så, att, så säg inte vad det är. Du är så jävla loose idag ja. Vad är bamba för någonting? Bamba? Mm? Ja, det är när man äh, röker, eller? Ja, i, I Danmark <laughs> faktiskt, ja. <Det> är, <laughs> I Danmark kan man det göra är det. är en matsal. Okej. Okay. Okej, okay, då får du, ta, nu får du vakna till här. Om man går och tar en bash, vad gör man då? null. Ja, men det kan Var det en fråga eller? <laughs> Barnfrågorna här nu eller? <laughs> eller kanske inte bash. Vad är dagis för någonting? Det är ju det här var banega. Ja, bra någon två rätt här. Eh, sista frågan då. Och då är det så här att det var, det var ett band som annonserade att de skulle lägga av för ett par dagar sen. Hette de Kent eller Kenta? Kent. Ja, det är ja. tre rätt. Så, ja. så att nu, nu behöver ju jucka och ta alla här för att få eh, rätt. Kenta också lagt av kanske Ja, man inte att på sen. Kan du läsa första ordet där så är det. Ja, uh, vi kör på innan. Eh uh, in spredebasse. Projektor. <laughs> in spredebasse. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, jag så, så här, jag kan säga så här. Jag har fått jag har fått de här orden av en dansk som jag känner och det kan betyda vad som helst. Ja, jag fattar ingen gång. Du <laughs> fattar inte heller. <laughs> Nej, det går inte. Men det står en översättning där. Vad stod det? Sprätt. Sprätt. Alltså en jävla sprätt. Ja, den var direkt till mig där den frågan då. Ja, det var det nog. <laughs> ja, okay. men ska vi köra på nummer två då? Ja. ja. In kinhest. In kinhest. <laughs> mm. Igen. man känner igen någonting. Uh, på svenska det en lavet. Jaha. Man lappar till någon. Den var, över, också, över. Okay, men, ja, ja. Den var också till mig. Ja. <laughs> Sen är det nummer tre. Det är reps på supulsen Reps på Supulsen Det är något med, något med pulsen, något med korv här. Men den är inte överställd här. Men ja uh, oh, jag förstår inte. Men det är något med en korv i alla fall. <laughs> Min, om inte dansk, jag vi. <laughs> <det. laughs> Det är ju ex Jag tror att det är att personen Vill, vill, vill gå till dig kanske Vi skojar lite ja. Ja. Det är något ja. med spark En punktspark Kanske Det låter inte långt ifrån Jag tror det är hår på Jaha på. okej okay. Men då får du Du får rätt rätt för det ja. okay. Alltså 3-1 Grattis Sören Ja tack så mycket Okej Sören Då ska vi prata lite om dig <laughs> Vad har vi gjort nu då? <laughs> vi har hittat på massa ord ja, Vi har ju ändå han här, det känns väl ändå rimligt och... Ska vi ta det en gång för alla nu Så att alla har helt rätt uttal Rex Rex Nej. Rex. Rex. Rex. Rex. Rex Sören Rex <laughs> Vi närmar oss Rex Tyrannosaurus Rex, ja, samma, Rex. samma typ av tänk där ja. Någon sorts kunglig aura där Exakt Ja, ja. Men Riks vill vi inte höra med någon i alla fall. Nej, vi Nej. kör på Riksdagen. Men hur arg blir du när folk säger Riks? Alltså jag... Det var det samma sak i Holland. De Gustav, kunde det så? Ja, du får ju skylla <laughs> dig själv. Ja, faktiskt. Det är ju... Men ja, jag, liksom, jag tror ju själv att jag heter Riks nu. Du, äh, du vet att vi har ett uttryck i Sverige som heter... Eh, vad är det? sören själmören. Ja, jag heter, ja. du har du hört det, du ja. har du hört flera gånger. Ja. Vi fick en lyssnafråga också så där. Hur känns det när 18 000 personer vrålar ditt namn helt fel? <laughs> det är märkligt, surrealistiskt upplevelse nästan. Ja faktiskt ja. men igen, det är svenskar så det är vad man kan förvänta <laughs> du, du drar till med ett Jacob Ankersens fan. Varje gång det händer ja, fan, <laughs> Vilka klubbar har du spelat i egentligen i din karriär? Uh, jag har spelat i Espia. Nick Nijmegen och IFK Göteborg. Det är inte många faktiskt. Jag har fan varit i fler klubbar. <laughs> <laughs> det är dock ingen där, på den nivån tvär. Nej, inte riktigt va? Nej. Och eh, storleksmässigt det är Blåvitt största klubben eller är det jämförtbart med... Ja, det är eller... Nej, det är största klubben. Eh, störst intresse, störst publik, så ja, klart störst. Har du varit yttermittfältare hela tiden eller har du även varit på någonstans ibland? Ehm... Um, Ytterfält för det mesta, men också andra säsongen i Holland Spelade jag på offensiv mitt 10-positionen Trequartista Exakt, men inte jag uttrycket han säger, han säger det på alla positioner Så att nu var det kul att nej, nej, nej, nej. Det. Han fick rätt den här gången Nej, för Mads Alberg kan spela numera som Regista Så att det är ett steg bak i banan som Pirlo Mads 2 Mads Men du är högerfotad Ja Hade du hellre hållit till på högerkanten om du hade fått Nej, det passar man bra på vänster. Så för att du får kliva in. Exakt. ja just Det det har vi sett mot Helsingborg. Ja. Bra träff du fick mot Helsingborg förra säsongen. Faktiskt. Ja, ja Jättebra faktisk, träff ja. Hur fick du den lilla skruven så han tappade den i mottagningen där? Det, var... ja, det, det är inte ofta det händer. Övning i var, <laughs> ja Faktiskt, men det är perfekt träff. Mycket är det snygga som du har gjort. Då. Jag håller ju 2-0 tror jag mot Falkenberg hemma förra året. Den där chiplobben var. Chip, ja. Den var jävligt uh, snygg. Sen gör jag det i volleymål Bottom of notes, mm. som, och Fine Som kanske var bättre, tycker jag. Men vad jag tycker att om vi inte tar Helsingborg förra året. Helsingborg för förra året. När du kör in den i bortre krysset, mm. Det mm. var ju mm. roligt, Ja, just det. Då stod ja. jag i perfekt vinkel också. Är det så att Saren är Mr. Good Looking Goals på något sätt här? Ja, vad det nu för det jag vill uttrycka Det, det kommer idag. Ja. Mm. Jag tror att sören och X är den som gör är den som gör om alltså snyggaste målen i blåvitt. eller? Är du cyklar? Nej, det kan det nog vara. Det är... Så, så är det nog. Framförallt jag är det den som har gjort mest mål i blåligt. Kan inte göra så gå in på ni som har Twitter, gå in på hashtag och skriv. Vilket är sörens snyggaste mål. Ja, jag tror. i tröjan mm. gör det. Absolut. Ja, det vill vi veta Så lovar vi att förmedla det till Sörensen ja. Så kan du göra om det sen liksom, Så du ja. bara copy-pasta ja. det i varenda match då. Ja, jag kommer bara chippa nu 50 ja. minuter. <laughs> <laughs> Hade du någon förebild inom fotbollen När du började spela? Uh, David Beckham till en början Sen uh, när man blev lite mer fotbollsklok Så var det ju Paul Scholes För mm. han kunde ju göra allt Alltså han kunde tackla, han kunde passa Han kunde... Jävla snygga mål. Uh, ja, faktiskt allt. Men så. frågan alla ställer sig här är, färgade du ditt hår rött någon gång då? <laughs> kanske <laughs> det är när är jag, jag ligger av med fotbollen så kör vi rött. <laughs> <laughs> Beckham då, var det för högerfoten eller var det för frisyren som du gillar gillade? Nu? Både två kanske. <laughs> har du haft någon av hans sådana här ikoniska frisyrer någon gång? Alltså jag har provat lite, men nej det gick inte. Det, det känns som att mitt hår inte ville som... Som jag ville. Nu ska jag gå tillbaka till våra lyssnar en gång till nu då, och komma med begäran. Vi vill se klippbilder på Sören i alla David Beckhams olika frisyrer. Ja. Kan ni photoshoppa in det? Då kan man vinna något gött signerat från Sören. Det löser vi så fall. Ja, men det måste vara snyggt Han ja. signerade Audi. Är på spel <laughs> <laughs> Med barnsädade hela <laughs> Och <laughs> kanske också en i <laughs> det, det kör vi på Det räcker att man får på Skåls så Ja, det är bra det uh, Har du någon förebild nu liksom, Som du som spelar idag Som du känner att fan den där så där skulle man göra uh, Ja, men det blir jag lite uh, ingästa då mm. Alltså sättet han spelar på uh, Splitt vision finns ju, och sånt Ja, det finns ju, det är bara han som kan ja, de sakerna han kunna, ja. Alltså men undrar väl det det är att han inte gör assist men men all det annat han gör är ju magiskt nästan. Ja, han är väl den som har absolut flest hockeyassist, brukar de säga. Ja. Alltså andra assisten liksom det ja. sista. Uh, förra säsongen så gjorde du flest mål i laget. Var förra säsongen din bästa fotbollssäsong ever, tycker du? Uh, mest stabilet har jag. Mm. Uh, Inte bara för att jag har det mål, men också prestationerna var, var stabil tycker jag. Um, så ja, det, det blev väl den, den bästa säsongen hittills. Min känsla var det var någon gång i somras där det var väldigt mycket skador och eh, avstängningar, och det kändes som att fan nu håller du på att rasa. Och då, då sa jag: Nu krävs det nog att Sören kliver fram. Och det var inför Helsingborg borta och då gjorde du det. Då tog fram ditt bästa skott och, och hjälpte oss att behålla serieledningen. Så det kändes som att du tog jävligt mycket ansvar för året också. Ja, alltså, men det kommer, det kommer snabbt alltså, när man blir lite äldre också. Men också när man har spelat lite tid i, i laget. Att man börjar känna sig som... Alltså man spelar de flesta matcherna så man börjar känna som att man ska ta ansvar liksom. Hur är det med landslaget och sånt? Har du, har du spelat landslaget? Du var inne på lite ja. på Eriksson för mig. Tre tre matcher, men uh, det är väl sex år sedan. Ja, men var det så så riktiga A-landslaget eller var det någon sån Ja, det var uh, det var inte tävlingsmatcher, det var träningsmatcher, men mm. som upptakt till var det VM 2010 tror jag. Mm. Men är du bättre nu än vad du var på den tiden? Det tycker jag. Jag tycker igen att jag blev mer stabil. Uh, Så ja, jag blir en bättre spela. Och eftersom inga danskar lyssnar här nu, då på det här. Vem petar du i det danska landslaget? Det är ett nytt lag så. Men vet jag inte hur han kommer att spela. Men. Det brukar vara olika spelare på vänsterpositionen Men i så fall skulle det vara Kondili. Mm. Vad ska säga? Lasse Vibe tog ju verkligen vägen genom efk Göteborg till det danska landslaget. Känner du att det ändå finns chanser fortfarande då? Uh, ja, alltså, Så länge man gör det bra mm. så, så borde det där i alla fall finnas chanser För att komma med Men För det gick ju eh. inte jättebra för dem i kvalet Till, till EM i alla fall Nej, det gör det inte Det var ett lag som var bättre då. Ja, precis det. Ja. Men eh, vad är det då som skil skiljer dig från det tror du Är det speeden sådär? För danska lag brukar spela med Riktigt snabba yttrar och sådär Du är ju inte riktigt en liksom Nej, alltså jag är inte en typisk wing Som Precis Som eh, som i alla fall Martin Olsen sökte i en spelar mycket 4-3-3 met bredde wings Dus het det är kanske att jag inte har niet rätta position till, till anslagget voor det ska bli het nu vad och kommer till och se vad, vad, hur han kommer att nu så pratar jag mot mig omdat också då niet jag så att du inte var tillräckligt snabb då men samtidigt så, så går det lite riktigt om att du är en av de som är snabbast på maxlöp testerna i, i laget Stemmer det eller? Um, en av dem tar jag ja. en av dem. Är det Emil som är snabbast eller? på landslaget Ja. Mm. Emil är snabb Han brukar vara snabb mm. Sen uh, kommer jag lite för Jacob också ja. Engvall då, är han snabb? Nej Han säger att han är snabbast hela tiden Han håller på med, med Instagram, bara, eller? Ja, Instagram Ja, han instalar lite Snapchat. starten vet ja, exakt. Ja. Typiskt dåligt ja. Hur viktigt är det för att göra mål? Ja, Het is belangrijk als je een offensief speelt, dus moet je goal. Daarom was het een beetje frustrerend in het begin van de seizoen, dat je niet kreeg traffic op het doel. Dus het is belangrijk. Het geeft zelfvertrouwen als je een offensief speelt. We gaan nu. Hoe ziek het een maal is, Ha en världspremiär och release för det nya Bortastället i en podcast. Det kan aldrig ha hänt. Det är en väldigt dålig idé. Spontant. är det en jätterolig idé. Om man, man, vi, kan, vi kan sitta här och beskriva hur mycket vi vill. Men vill ni se bilder på den här nya fräscha Bortaströjan så går ni in på gt.se slash Där ligger det massor av bilder som mm. Patrik har tagit. Mm. Ja. Med min kamera. Sikter proffs. Nej, säg inte det. Vi kanske inte ska säga om det. de tycker att de är dåliga bilderna. Men man ser ju vad det är på dem i alla fall. Ja, och bortatröjan är... Vilken färg? Bara bara bara... Lilla. Och det betyder lila på svenska. Ja. <laughs> Vi tog lite bilder på sådär här. Det, det såg bra ut alltså. Vad, gillar du eh, nya nya looken? Ja, jag måste säga... Jag var lite, det var lite tviksamt där jag såg den först, men efter den kom... Eh, Jag fick den på så, så kändes det bra ja, Lite Fiorentina-feeling på det så där Ja, Fiorentina ja. Hur känner du generellt sett det, Om man jämför med de nya tröjorna Tycker du de är bättre, sämre, samma ja, men, sak Men känner jag mer bekväm i dem liksom. De är lite mer tajta Vilket är bra men jag inte, Där är jag inte säker om det är bra Sören har ju eventuellt den mest Kappakompatibla kroppen i hela laget eller vad? Ja, du, du bär efter hela, hela Göteborg Ja <laughs> Och då, då ska man veta det: att den här supportertröjan som nu släpps också här nu, för den kommer ju i shoppen idag faktiskt. När ni lyssnar, kommer den mm. nya supportertröjan. Den är eh, skuren efter en vanlig människa. Och inte efter en sören riksmänniska. Rex! Rex! Han! Det, det, det här kommer jag åka på några gånger. Så att, Och det ska vara samma storlekar på dem som på de gamla tröjorna. Så vill man köpa över nätet så kollar man på sin föregående års Adidas-tröja och beställer i samma storlek. Så ska det vara samma sak. Och release på den tröjan är alltså på fredag i shoppen? På borta bortatröjan, ja. Och ja. hemmatröjan idag. Precis. Då har vi släppt den helt enkelt. Mm. Vad tycker du annars om den nya tröjan? Då? De här, du snackar väldigt mycket om att sömmarna på den nya tröjan är väldigt snygga för att den är, är figursut som man ser fitt. I den ut Även om man inte är fit Ja men det var de lila, den lilla tröjan här ja. Ja. Så, var det, så hade de lagt in några vita fält Precis, så, precis över äh, kärlekshandtagen så Ja säga. men precis Och, det, smart. och dratt dem i en vinkel Som gör att den ser väldigt rak ut Även om den inte är särskilt rak Så, man så Vill man bara se fitt ut inför en dejt eller dejt Så kan man köpa en sån tröja och gå på den Det är sånt som du och jag tänker på Att man ska se fitt ut i tröjan ja, Fuska in sig, Fuska in sig. Hur, hur länge kan man jobba med att köpa En storlek större innan det märks tror jag? Vi får se hur det ser ut På läktarna med det helt enkelt tror jag. Ja, Men riktigt snygg tröja faktiskt mm. Då ska vi prata lite fotbollsmatcher också Det känns kul Jaha Vi mötte ju Jönköpings Södra här i fredags Beroende på att vi åkte ur kuppen då. Mm. Och det känns ju bra eftersom de är nya i allsvenskan Så får man ta tempen på dem redan innan säsongen börjar Hur, Vad tror du förresten Sören? Vad beror det på att vi åkte ur kuppen? Det är många är chockade och förvånade med tanke på att spelet såg ändå bra ut Ja exakt, det är det samma känsla som vi i laket Att vi gjorde tre bra matcher Krejade... Hur många chanser som helst, men äh, avslutningarna var äh, ja, inte bra. Så Tyvärr är det inte mer kopp. Äh, det, det var det som var bra förra året, man hade nog matcher på att komma igång för att startade, så tyvärr inte. Får stackars Jakob gliringa för den här äh, missen mot Frey, eller? Ja, vi jag tror det för någon förlaget som taggade ham i äh, var det 4 2 3 appen äh, eller 4-3-3 äh, ja. på, på Instagram. Ja. 433 är alltså eh, eh, exactly. Ett Instagram konto Det är något företag som gör ger också Men det är ett Instagram-konto med 10 miljoner följare Som bara timmar efter att la ut den här videon ja. När Jakob eh, missade och skrev Tag, tag a mate who would do the same typ, Tag det. a goalless mate Just det, det, ja, det. det är också, Jag tycker det är lite taskigt För om man kollar ordentligt på reprisen På den här Det är inte helt orimligt Och dra den på det sättet ändå För den studsar, bollen studsar upp Precis, precis i fel tillfälle Så det är klart Det är klart att den ska sitta Men det är inte så förskräckligt Att missa den som jag tycker det ser ut först Nu, nu är du snäll med Jakob tycker jag <laughs> Ja men det går ju så här. Du kan ju inte rensa på det sättet Säg att det skulle vara en back som tar den där Han skulle ju aldrig rensa på det sättet Nej, nej. nej. jag tar inte om Jakob Försökte tio gånger mer Det han väl missa. jag tar han en... mm. Det är väl så att jag svarar jag missar den liksom. Ja, men extrem otur i alla fall. Ja, ja, det får vi säga. Ja, det tycker jag är synd om Det var inte alls roligt Jakob. Eh, lite, lite kanske. Om vi ska återgå till G södra då, inte häckla din danska kollega mer här nu då. var han som börjar? Ja, jo. Eh, 3-1 blir det till slut då, Och du gör första målet. Och sen så gör Emil 2. Kan du inte berätta lite om eh, ditt mål? Eh, jo, det var bra uppspel på högerkanten med vad det Emil och Jakob som kombinerat mm. sen eh, var det lite så en halvt inlägg som jag var först på fick ett bra touch och sen eh, halvvolley på botten. nästan som motläggning feeling på skottet på något ja sätt, faktiskt man trycker in benet och så ja. sätter den bort i gaven exakt nä till och med stolpen stolpen. Ja, till och med. stolpen stolpen är väl v en del av gaven ja det är det ju för väl placerat mm. exakt mm. Din känsla på hela matchen Första halvlek Så efter en lite seg inledning Så tryckte vi ner dem ordentligt va? Ja um, Det var lite De, de spelade lite uh, Information som vi inte har sett för Den var jätte Den prövade att trycka högt Med man-man uh, Så det gick kanske Fem-tio minuter För vi liksom hitta hit och spelet Och efter det var det Och dominerade Vi har chanser Om vi ville Så um, Det, det blev bra efter 5 efter timmar Matchbilden fick sätta sig lite Hur de, hur de jobbade helt enkelt Ja exakt, så man, man, det var vi bra på Det tycker jag är bra att man kan justera det på, på planen eh, Istället för att man ska justera det på i hallen Kanske, var det stod 0-0 Är det på grund av deras höga press där Som eh, Mads, Albeck, ner, sjunker ner lågt Och tar tag i, i taktpinnen så att säga? Eller är det någonting som, som vi tror Vi kommer få se i flera matcher? Uh, also we hebben we hebben op op wanneer Jon back maar ook dat wanneer Mats komt in de plannen hij is gewoon goed om te delen de ballen en te vinden dat dat oplossing als hij gaat spelen diep en als hij gaat spelen kort dat is hij goed dus dat komen we te zien meer. een deel Folk sa efter matchen att de tyckte att mycket av spelet hamnade på um, högerkanten. Uh, att du och Haitam kanske kom bort lite. Uh, och de trodde att det kunde bero på att Mads är vänsterfotad. Så han hellre vill vrida bollen utåt höger. I de ute och cyklar tror du? eller? <laughs> ja, det kanske lite nördiga i sitt resonemang? <laughs> ja, men det är, alltså, det är också så att uh, Emil... Han, uh, han löper ju uh, skit mycket i match. Och han kommer hela tiden... Uh, runt Jakob och Smidberg. Så, Extremt spelsugen Ja, exakt. Så, så det är väldigt, väldigt lätt att hitta ham i djupet, till exempel. Och, och ibland så, så är det mer spel på högerkanten. Ibland så jag jag haft så mycket med med i spelet. Så, jag vet inte om det är på grund av att vänsterbenet för I så fall har vi ju två vänsterbener. Det är inte bra för mig jag gör i med, med Sebben också. Det är Jakob som har bjudit honom på med faxer än vad du har gjort. Så de kommer ut på Jakob istället? Kanske det är därför, jag <laughs> Hur är det att spela med Haitam i ryggen då? Det är bra. Alltså man, man känner sig, alltså man känner sig tryck Man vet att han klarar sig in mot den situationen. Uh, sen är han också bra på, på överlapp. Han kommer alltid. Så man vet att man alltid kan spela hamn. Eller jag kan trägga in och skjuta. Så det, det, det blir bättre och bättre före säsongen. Och det känns att det ska bli bättre fortfarande. Jag var inne på det alldeles nyss här. Så man kan nu faktiskt inte blunda längre för det. Jag tror att jag tror själv att Mads Albeck kommer bli en av allsvenskans bästa spelare i år. Som han har tagit kliv liksom fysiskt. Eh, tidigare så var han ju Kanske lite nättare också liksom, Bara mest offensiv liksom, Väldigt bra fot så. Men han är ju stark i kroppen i år Och tar för sig och går in och, och tar bollen defensivt också nog mm. mm. sjuk precision i vänsterfoten Ja, ah, så det, det där jävla vilken, Vilket sparkkapital har jag haft där liksom. Ja, alltså Klart han har blivit bättre än, Till exempel där han kom uh, Och, Jag kände honom lite för Danmark och det var han också bra uh, Sen är det klart att han blev bättre Jag spelade två år tror det var i, i Frankrike um, På ett bra nivå Och uh, Det är klart man ska förvänta sig mycket av honom uh, Jag tror han gillar det Han, han tar ansvar också på planen uh, han, ska, han ska bli bra Sen så var vi inne även på Emil Svalumonsson Som blev utsatt i matchens ledare Bra vecka för Emil va? Ja får man ändå säga <laughs> Han eh, gör två mål och en assist i matchen eh, och blir uttagen till landslaget idag när vi spelar in. Mm. Fullt eh, jävla supervärdigt va? Ja, det känns eh, väldigt kul att han äntligen får sin lilla upprättelse där. Så väldigt bra. Emil gjorde ju dels mål på frispark, eh, långdistans. Visserligen så styrdes den lite men eh, likförbannat blev det mål. Mm. Och sen så sköt han även in en straff. Och det var väldigt roligt just när han skjuter straffen för då så säger Vikla som kommenterar, jag har sett mm. efteråt här nu då, att när Mikael Johansson förresten som han är i den han brukar lägga den i målvaktens höger nere och så la han den i vänster medelhöjd istället. Så det var väldigt väldigt kul, han har bytt hörn. Vi ja. satt ju där du och jag och kände, ska han bränna en bra straff nu i en träningsmatch? Ja, just det. Vi har ju den här filosofin att man bränner sin straff och så skitser säsongen. Ja, det är en okej okay filosofi. Men han dunkar in dem ganska säkert än så länge. Det är skönt att ha det i laget också, en säk riktigt säker straffskit Du är inte sugen på att gå fram och ta dem ibland, eller? Jo, men uh, nu är det så att Emil har inte missat den, tror jag. Ja, just det. Uh, så det är bara att fortsätta med han. vi med det det Du håller har tummarna varit. för att han missar. Om, om vi leder 5-0 kanske <laughs> Men det känns också tryggt att ha folk som är sugna på att gå och, och straffa, ja, För det är fan inte alltid som folk är sugna på att ta straff nej, Men det du, känner, du känner, känner konferens för det liksom Ja det tycker jag det, det är bra press här på oss Men man får nästan inte ett större läge för att göra mål Så man måste tänka positivt och inte tänka att man kommer att bränna Vi leder med 5-0 och Emil har fått byta för att han var lite törstig Så då, Som han ofta är ja, och då, då, får, då får vi straff Och då får Sören stänka lite Ja Får vi se en sån här det. panenka straff då? Eller kan, har du den i Arsenalen har? Sån Ja, det finns uh, olika grejer i, uh, På det sättet Har du någon gång bränt en straff på det sättet Så du får gå skämmas efteråt När du ska vara lite kall Jag har missat en straff men jag har inte uh, gjort en panenka missat, ja. så. Du har missat en vanlig straff En vanlig straff, Sen så hade vi en debut från start också, Sabba Sabbalåsan. Säger man Sabbalåsan eller säger man Larson Sabba? För nu, nu kommer det nya bud igen. Eh, ja. Här i jönköping matchen alltså, Jag tror det är Sabbalåsan. Ja. Men vi brukar bara kalla honom Sabba. Ja. Jag tror faktiskt inte att första matchen från start han fick ju alla första träningsmass från start mot vad det saps på. Just det, det, det, stämmer. PSO. det stämmer då han tog ett gult och han var grymt bra fram till sitt gula kort. Exakt, han var riktigt bra och jag tycker han, han tar bra steg också på träningarna, så det finns potential i honom. Extremt bra defensiv framförallt med mm. fysiken och springer och verkligen går in stenhårt i, i tacklingarna. Så det, så det finns det är... en hunger hos honom. Ja, verkligen. Är. Det är väl också både glädjande och lite överraskande för när Prosper och Låson värvades så var det väl egentligen Prosper som var den som folk trodde mer på av dem. Va? Det var ju till och med några som sa att Sabba var värvad som en kompis. Ja. <laughs> Vilket lät sjukt, men, ja. men så har det inte visat sig att vara. En grymt bra kompis nu då. Ja. Riktig bror. Verkligen. Exakt. Vad, vad tycker du om vi ändå, nu pratar om Prosper också, vad tycker du om han? Ja, men det är samma sak. Alltså, I början var det... Eh ganske lungen, en ja, een beetje nerveus Nu is de er een, bra een uh, Man ziet dat ze har zijn sig. Uh, er een, I ze er een. Ze Europa framförallt. Hur bra kan een, zijn kan bli bra. Uh, vad, vad Sabah kan worden Ze kan er een, zijn ze er een. Ze zijn er een, beetje ze er een. hij zijn er een, zijn ze er een. Ze zijn er een, Ik Han såg på Instagram också, de var hemma hos Mads Albeck och checka middagen mm. omkväll. Ja. Det är mysigt ändå att han ta hand om dem. Ja, han, de hade ju akademin i FC Mitterland mm. var han också tog hand om de, de unga afrikanerna där. Så han, han är vant vid det. Andra halvlek i matchen mot Jönköping kändes ganska sömnig va? Ja, det blev lite så. Kanske första kvart 20 minuter andra Halek var vi waar we fortfarande aan på och op en jaar ook, een beetje handser. af dat het een beetje hackit kan Ja, na att nu was de färdig een Ja, plus dat we hier een beetje i in in nu, Så het een goed met Jönköping kom faktiskt med ett ganska b lag den här gången Men hur tycker du att de stod sig I Allsvenskan tror du? Det, det känns Lite naivt den vad De pratar sig på Med högpass in mot in det, det kan vara farligt När man inte ja, typ hälls bra på det. Sen, men så de fick de tak på spillet att, att vi kunde krea chansen när vi ville. Liksom. Det kändes ganska uppenbart att det skulle hända. Ja. Ja, man kommer med ett bebitonat lag från superettan och sätter hög press mot ett lag som är väldigt snabba omställningar. Ja. Det, ja. Nej, jag håller med dig i din analys. Det vi får skund. se om de går på samma sätt i Järvsvenskan. Och då åker de ut, eller? Ja, jag tror det. <laughs> <laughs> Nästa match. Eh, träningsmatch då mot Djurgården nu på lördag 19 mars, klockan 15.00 på Ullevi. Super -mega stora Ullevi med eh, löparbanor och eh, Håkan Hellström konserter Ullevi. Ja, och ingen annan det. arena. Det var folk som var oklara på det, nämligen på nätet, tror jag. Vad tycker du om detta? Spela på gräs? Det är gräspremiär. Det, det är där eh, fotboll ska spelas. Det, det, det blir bra att komma, komma hit på gräs och framförallt tränare på gräs också. Um, så det är nog... Jag vet vi vi aldrig lagar sig fram emot. Har du spelat på Stora Ullevi någon gång? Mm, nej, bara tränat där ja. matchpremiär på Stora Ullevi också då? Ja, faktiskt. Stora nya, nya. Ja. Stora. Ja, det, det är jag. så tragiskt så här för att det man ser att jag varit något där så när man går på löpbanan där nere så sticker det upp ogräs igenom banan och man ser så här, det känns så liksom. Ja. I Djurgården så har vi Mattias Ranjegi som vi pratat om tidigare I podden här Ja, säg vad man vill men det ska väl bli kul att se honom Se mm. han kommer tillbaka och se vad han kan göra i Allsvenskan Stor och bra taget spelare Sen har de en sak som jag tycker är så fånig nu De har ett nyförvärv, jag kommer inte ihåg vad, de heter, vad han heter riktigt Men de kallar honom för Ingenjören <laughs> ja, jag har det. Och det är så jävla töntigt tycker jag För att alla kommentatorer Och folk som skriver, de tycker att det är så heka roligt att, att snacka om Ingenjören ligger bakom arkitekten bakom, Alltså trams bara Men om du får välja då, vad är tentigast? Ingenjören eller att Molins kallas för Gishi i tv? Gish kallas den. Gishy kallas ah, han väl? Gishy, ja, whatever ja, är Ingenjören är tentigast Ja, det är det ja, Bort med det, det vill vi inte höra mer Ska vi anamma ett riktigt bra smeknamn på dig då, Sören? Vad, vad vill du heta? Åh, oh, det är väl inte upp till mig Skåls vill vara bra Men jag tänkte han heter ju, han, du heter ju Riks Och det är ju något kungligt Riks <laughs> Och kan vi inte ta något kungligt då? Ja, vi får hitta på Kungen? Hade du velat att han de kallar det tv? Kungen kommer på vänsterkanten, kungen kliver in Kungen gör mål Det blir lite för mycket va? Tycker du ja? ja, det blir så. <laughs> vi kan ju gå in i våran hashtag på <laughs> På Twitter och komma med förslag där. Nej, lägg det för fan i Facebook-tråden här när ni läser det här. Skriv en kommentar i Facebook-tråden. Vad ska Sören kallas på plan? Så ser vi till att lösa det. Ja, Perfekt. <laughs> uh, Djurgården. Uh, bra motstånden då, får man säga. De var bra med förra året ganska länge i guldracet och har värvat bra. Uh, vi spelade i kryss mot dem båda matcherna. Ja, det är... Het is een zwart lager om te spelen, maar ik ben heel compacte. Äh, 4-4-2. Sorry daar, zoals äh, ik al zei. We hadden twee, heel veel gelijke matches, äh, boy, therma. Zoals, äh, helaas, speciel boy, er niet we fik tapering. Een äh, konstige äh, match, was het? Ja, een konstige match, boy, therma tegen Jungkoffer. Ja, maar het halleg was ju hel kass. Sen werd we veel beter in de andere Ja, en zo fik de meid ja icke-straff kan man säga um, Så ja, det ska bli Det ska bli en toff, men uh, bra match Allsvenska premiären Närmar sig med stormsteg faktiskt är Storm? Du... Ja, precis, för det är Falkenberg <laughs> borta Och där var det storm senast Är du sugen på revansch för den nu? Ja, det får man se uh, Det var Det var tre poäng som vi Kunde ha bort I uh... Ja Mot som Och tre poäng som vi båda har haft uh, Hade mycket chanser men kunde inte göra mål Sen fick de jävla Icke-mål uh, Men ja, blåsigt var det ja. Jag tror vi kan räkna med att få se lite uh, Victor i den matchen Det känns rimligt med tanke på att han har gjort källa mycket mål på den arenan Ja just det uh -huh. ja, Den matchen för övrigt Den kommer ju bli som en extra hemmamatch Börjar vi mer och mer skönja uh, Det blåvita sålde slut på tre minuter eller något sånt där. Jag tror det var 25 minuter. Sen, nu tar man inte helt på den här nu för det verkar som att Falkenbergs extremt stora biljettsajt nu då hade kraschat mm. på något vänster och, och blivit lurat och hur det var här nu men 25 in... minuter är den siffran vi håller oss till va. Man fick gå in via kassan på Ullared och, och köpa biljetterna. Eller? Ja men precis, fick man göra det stod Ola Conny där och sålde dem över disk liksom. <laughs> Och sen när klackbiljetterna tog slut så har vi folk börjat köpa på resten av arenan så den är ju helt slutsåld verkar det som det kom någon liten grön plupp då och då när man kunde handla på, på sajten men eh, vad det verkar så blir det ju övervägande delen blåvit-supportrar på den arenan. Hur känns det så nu? Det, det känns ju speciellt. Det känns alltså intresset runt blåvitt är ju, är ju helt enormt men man känner det nästan varje dag med folk på träningarna bortom matcherna var var Varje gång Mycket publik Så det, det var jätteroligt ja, för, Förra året var det ju Vissa av matcherna som det var Helt sinnessjuk uppslutning på Vi var ju med och medarrangerade Det här karavanen till Älvspårsmatchen där ja. Hur kändes det när ni backade in med bussen där? Det känns helt sjukt Jag har aldrig sett något liknande det, var, det kändes som att Det var en, en, en match som SMG gulet liksom ja. Ja det var en speciell match Så De får gärna hitta på en sån grej igen I den här säsongen också Ja men det måste vi väl nog lösa ja, någonting för det blir. Vad ska jag säga Men hur, hur är det egentligen För vad spelare pratar ofta om att det ger det lilla extra liksom. Men, Och Jörgen var inne på det också Att det kanske gav några extra procent Sådana här saker kan man tagga till extra liksom, eh, om man känner att det betyder så mycket för supporterna? Gör det den extra milen? Liksom? Det tycker jag. Alltså, speciellt de matcherna var, som kanske inte är de stora matcherna, som till exempel Falkenbörbate. Var, mm. var man vet vilket Vilket stadion man spelar på och vilket omklädningsrum man uh, ska vara i. Uh, det är inte. Det är inte en Exakt. Så där, där känner man det lite extra. Att det är mycket folk, och som du säger, så känns det nästan som en hemma match. Så om ni inte sitter på biljetten till, till Falkenberg borta så får ni nog snart ge ut på blocket och sådana här ställen och, och leta tror jag. Ja, eller jaga bland lite andra vänner. Det är det... bara se till att lösa det helt enkelt. Se bara till så att inte en enda stol står tom. Precis. Det är det viktigaste av allt. Uh, hemma-premiären har vi ju sen då oh! Mot superchock-barcelona-spelande uh, offensivlaget BK Häcken mm. I alla fall om man läser vissa tidningar Hur rädd är du? Alltså, när jag har läst om det, alltså, ja. så som jag läser om det Så känns det som att vi kommer bli så överkörda av BK Häcken va? Ja, precis Det kommer bli 15-0 vad, vad tror du mot matchen mot BK Häcken, Söder? <laughs> ja, det är lite samma sak varje gång vi ska möta dem De pratar mycket i tidningarna jag... Hur bra de är och hur dålig är vi där så, Och men varje... fotboll Ja exakt, men varje gång har vi liksom Kört dem så det får väl ändå Kommer hända igen Det snackas ju om ett derby liksom, sådär. Vad tycker du att det är derby, Glinberg? Det är vatten emellan ja. <laughs> Jag vet inte Göteborg växer och Hisingen kommer säkert Tillhör Göteborg någon gång, men just nu Nej, inget derby Känns det som ett derby när man möter häcken? Nej, men så ju Där Häcken hade hemma match på på Gamla Ullevi. Alltså där var det ju där var det var 500 från Häcken. Så, uh -huh. så det är svarta, liksom, kallade Det liksom kallt äkte derby. Det är med i Derby som, som jag förstår det Med matchen mot Malmö och så. Var var alla inte vad man bara pratar i tidningarna om inte Davi. derby. Anna, jag ska Häcken har derby från möta till Brombergs BK i division 6. Där, <laughs> där kan vi börja snacka derby spela på Krokängs plan. Ja, och säga vad man vill om guys och ice och de där Men så, det är de som är de riktiga derbyna i, i stan liksom. Sen som du säger, matcherna mot AIK Och Malmö har väl mer blivit Och kanske vi många älvs på det också Mer derbykänsla liksom, Samma känslor som det är i ett derby liksom. Där får man vara lite avundsjuk på Stockholm faktiskt Som har tre stora lag Ja, där har de eh, riktigt, riktigt roligt Och tyvärr, på, eller på gott och ont ska jag säga Så får vi ju inga mot äh, Guy Söys längre i den storleken Du var inte med på den tiden Men äh, 2002 när det var 45 000 på läktaren På stora, maffia, feta, nya Ullevi var... <här> Bor Springsteen Ullevi <här> Ja, det var en av alla gångerna Det var fint Men eh, oavsett om det är BK Häcken Eller BK Skottfint som står för motståndet Så är det en hemmapremiär Så ska det vara fullslatt, slutsålt Och det ska vara helt galet Det kommer vara det Och det är en onsdag klockan 18.30 så det är perfekt att ta lilla lördagen och bara gå och ta en bira och se direkt efter jobbet och sen gå och sätta sig på läktaren. Har ni inte biljettet till hemmapremieren mot häcken så är det fan om det är läge att slänga sig på ticknet eller vad fan det är nu. Men varför ska man vara så tidigt ute då om man ändå får biljett Jocke? Men får man det då? Ja men jag tänker så här, om du köper biljett och jag köper biljett och alla köper biljett innan då börjar andra se shit det börjar hända grejer det är bäst att jag agerar här nu för folk drar folk. Så är det ju. Och just till i år så verkar det ju som att kommandobryggan, ståplats, hemma-sektionen kommer vara slutsåld i ganska många matcher Så att det är nog läge att ta sig i kragen och köpa biljetter Så är det Apropå publikmatcher Ja, vad är det nu? Vi har ju en bortamatch i år som är lite speciell Som vi aldrig har haft innan Vi möter Östersund borta. Det, det låter långt. Det är så jäkla långt. Det var lite sen när man såg att Östersund gick upp. Då kände jag, nej, det här är långt. Hur kände du då, Sören? Ja, jag som inte är för Sverige känner det långt. Så jag författar om, om ni svenskar också tycker det är långt så <laughs> kallt också kanske. Men då är det faktiskt så att Supporterklubben, Englandarna, har börjat eh, ta tag i ett initiativ. Att fixa flyg till bortamatchen Då låter det inte lika långt Nej Så det tycker jag verkligen alla ska hoppa på Vi ska åka flyg till Östersund i Vi är klara för Östersund ja. borta Vi ses där Jo då har de Men man får anmäla sitt intresse va För att de kan inte boka ett flyg innan de vet att tillräckligt många är intresserade ja, det är typiskt dyr sak att ha <laughs> Fyra pers på ett flyg så. <laughs> Ja så att Jag tror, om det, det man pratar pratat om att det kommer landa runt 1800 kronor och sen kommer det vara en transferbuss ifrån Östersunds flygplats som jag antar att den heter det, till det. Läktaren, Och mm. den ska kosta 150 kronor. Någonting. Så runt 2000 spänn bör man tänka på att det här kan landa på. Frösen heter det, tror jag. Ja, ja det kanske det är det det säkert. Ni får hitta vad du vill. Runt 2000 spänn kommer flyg- och transfer landa på. Det låter mycket, men... Vad roligt man kan göra med sån här grej. Sen är det ju så också att eh, Östersund, jag vet inte fotbollskulturen där, men det finns ju risk att man som nykomling åker ur i alla fall. Det är kanske är enda chansen att få spela på deras arena, vad det nu heter. Backoppning Arena eller <laughs> De storsatsar ju Deras ordförande har ju sagt att de ska spela i Champions League Inom eh, tre år Så att, eh, det kan ju vara bra att komma med Och, och se till och när hecken? de blir tystare Ja det är de häcken Fast ja. Östersund har bättre förut. Är ni sugna på att åka flyg till Östersund-matchen Vilket ni borde vara om ni har orkat lyssna på mig så här länge Så eh, gå in på Englands hemsida Där finns det länkar och grejer Till hur man eh, är intressant med sig Ja Ska vi rulla på med lite lyssnafrågor nu Jocke? Ja men det tycker jag eh, Vi har, eh, första frågan här kommer från våran blåvita PT faktiskt Är det sant? Peter Malmros Det är han som har gjort så att jag och Jocke ser så fitta ut <laughs> ah, Okej, okay. han är bra det än jag då <laughs> Han frågar Sören Hur har du fixat det sexpacket? Vilka övningar kör du? Utsch Jag la ut en bild när du såg extrem deffad ut som vi hade som en reklambild för ja, podden här. För jag antar att du var nöjd med den. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> uh, nej, det. Det var en period i SP, jag tror jag, där man körde lite extra. Uh, olika magövningar. Ingen speciell så, men. Uh, Eta bra. tycker bra. Liv och gott. Så, uh, ja, fax, är, fax, mycket, mycket faxer. <laughs> Vad är äta bra för dig då? Det är pizza. Nej, ska jag bara. Det är sånt mat. Det är grönsaker. Mycket mer protein och sådär. Men kör du LCHF-typ eller kör du vanlig? Nej, ja, jag ser husman vanlig. vanlig. Husmanskost. Ja. Jordal frågar här på Instagram. Av alla ungtuppar oavsett position, det vill säga unga spelare, vem tror du gör ett genombrott? Uh, alltså, Jag tycker att Sabba har vist tillräckligt för att få genombrott Om uh, såklart han får spela um, Också Paka som har gjort ett bra intryck Både på träningarna men också i de matcherna han har spelat uh, Billig har ett bra steg också uh, Men om jag ska se in så tar vi Sappa. Ja, det är viktigt att inte välja pakar som, som konkurrerar på din plats. där. Det är smart av dig. Ja. <laughs> Han har gått ner. Fram och kassan har blivit kort. Han är trött och långsam. Ja, men det känns som att det finns faktiskt för första gången på länge så finns det folk som kommer bakifrån på många positioner i år. Mm. Så att det är jävligt kul. Paka kan lika gärna bli astronaut. <laughs> ja. På Facebook så frågade Daniel Wikström Fanns det andra konkreta bud på dig när du värvades till blåvitt? Och hur nära var det att inte blev blåvitt? Uh, det fanns ingen annan konkret på det tidspunktet. Uh, bara lite intresse från andra holländska klubbar. Uh. Uh, sen visste jag att, att jag inte ville löpa den disk att stanna i Holland. För att vi åkte ut uh, Så Åkte jag hit och såg matchen mot AHK. Jag var i Göteborg i två dagar pratade med Stade Fick en bra intryck av klubben Så det var det gick snabbt och Bra bra intryck för första dagen ja. Göteborg, sommar, AIK hemma Det Aha. var inte svårt att bli övertalad eller? Nej det var det inte, det är ett bra <laughs> tidspunkt där. Och det känns som att du tycker ganska bra här också Du har inte uh, omrättat dig liksom Nej, nej nej det, det känns bra Både familjen och jag är väldigt nöjda med, med Göteborg Och med IFK så det tycker jag Vi är nöjda med dig med. Uh, Macke Jalle frågar här på Instagram. Hur ser du på din framtid i Blåvit? Kan du tänka dig att förlänga? Ja, det finns alltid möjlighet för, för en förlängning. Alltså, när man, man hade så så tillpass bra som jag har det här så, så det, finns det alltid möjlighet. Uh, men jag har också sagt att, att jag också är intresserad på ett tidspunkt och liksom pröva något nytt, en ny, uh, i nytt land och uh, en annan kultur. Så Men ja, för att svara på frågan så, så finns det möjlighet för det. Lockar Kina? Ja, pengarna är <laughs> Ja, men det är väl... Jag, jag tycker också när man pratar om sådana här att gå till olika ligor och sånt där det absolut värsta som, som ni som spelare kan göra det är ju att sitta och säga så här: nej, jag skulle aldrig gå dit jag skulle inte göra det liksom Fan, bättre att vara ärlig och säga men fan, Kina, Jag kan tänka mig att tjäna pengar i Kina då, I alla fall jag som supporter köper det då mm. Men det är, värre, det är värre När man säger att nej jag vill inte prova det Jag skulle väl helst När man humlar med det liksom. Inga konstigheter Ni har liksom en karriär som är på begränsat antal år Och det handlar ju såklart om att dra in pengar då Men man ska liksom bara Säga som det Fråga mig Jukke, om jag hade kunnat tänka mig Att göra exakt det jobbet jag gör just nu För sex gånger mer i län Du ställer frågan själv. Ja, det har jag kunnat göra. Ja, det är... i Kina. Ja. ja. Ja. men det är inget konstigt tycker jag. Men man måste prata mer med klaspråk med vänner inte himla så mycket. Så det är guldstjärna där så är Ja, exakt. Ja, men fan Tar du om du drar till Kina? Ja, då jävlar Det kommer jag göra. Det, ja, det är efter esm 2016 då. Ja. ja. men det är bra. Jakob Holgersson frågar på Instagram vilken dansk i laget är mest svensk? Snakkar vi språket alltså, så vet du fan om du inte ligger ganska bra till dig själv, eller? Ja, jag likar väl i spetsen där, tror jag. Uh, om vi hade uh, Thomas Mikkelsen kvar så, så hade jag sagt han. Men uh, tyvärr är han inte uh, i blåvinn Men uh, Så det blir uh, Marcel då. Han var mest svensk alltså. Det var <laughs> inte ens du fattade vad han sa. Nej, nah, jag fattade ingenting. <laughs> va, va, man, han är i i Odense nu eller igen, eller vad? Han är i Veile, hittade dem. den. Ah, okay. uh, Ett super. i ja. ja, Han flänger runt. Det är synd. Mads. Mads 1. Ja, det där skett ju så gulligt för året när ja. Mads försvann. Ja, det var det så tabben. <laughs> synd, egentligen. Mats Erik eh, skriver här. Oj, oj, oj, oj. Bär han förklara sina tatueringar och vem har flest respektive fulast tatueringar i blåvitt? Vem har flest statueringar och vem har fula Jag Ska vi även slänga in vem du tycker det är schysstast? Ja, det känns, då är känns ja. uh, schysst. Uh, den här flest är väl... Jasel eller Jakob. Uh, om jag ska förklara dem... Uh, då tar vi en till podd. Har du något, de, de, <laughs> ja, har <laughs> du något tema? Uh, alltså, de flesta har en uh, betydelse för mig... Uh, På olika håll. Uh, men vi tar men... en grej. Får jag, får jag fråga? Eller är det jättepersonligt? Du får kanske fråga om den här. Ja, men då får jag mm. fråga om ja, för Den var jag faktiskt sett nyfiken på. Ja. Det är en figur som går och håller två barn. Varav ett barn håller en ballong. Vad betyder den? Det betyder familjen. Äh, barnet äh, som jag precis har fått. Och jag har precis gjort äh, tatueringen. Äh, för att jag fick en äh, liten äh, Så... En pappa som gav med två barn i handen. Det passar mycket bra på mig. Johan Björkenkrona frågar på Facebook här. Han är väl lite inne på uh, gaddatueringstemat här, antar jag. Sören ser ut som en riktig gangster. Och som en smiley också. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad är det mest olagliga du någonsin har gjort? Oj. <laughs> uh, um... Speeding såklart på motorvägen. Speeding <laughs> har man gjort. Uh, sen var en gång var... Var jag tog in Snickers Där jag var kanske 10 eller 11 Var jag ute och shoppade med min mamma Hon såg Snickersen Och blev så Pinsamt, men ja Fick du gå tillbaka och be om ursäkt? Fick gå tillbaka och be om ursäkt Så det är inga gangsta tatueringar? Nej, det är ingen... Gangsta team eller så. Du har inte ett, en prick för kåken, ett för havet och en för Nej, det här är inte. Ingen eh, drop över öket heller. <laughs> Men du skulle kunna göra så här: att du drar in ett sträck för varje mål eller sånt där. Ja, någonstans. Eh, eller det kanske blir fyllt. Då försvinner han ju. Men ja. om vi vinner SM-guld. Ja, kan du tänka dig att göra någon blåvit fotbollsrelaterad tatuering då? Ja, så måste jag göra någonting. Det måste vi också få in massa förslag på. Ja, ja. Det, det måste vi. Ja, det löser vi i så. Fall. Ja. Ja. Kan inte du göra den då? Rita den. För det ska bli så oerhört dåligt. Vi kan göra in på vända. Wow. Ja, du menar att jag ska... Nej nej nej nej. Jag är inte med på något så här. Det tar vi på den eventuella guldfesten i sådana fall. Ja. Så löser vi det så. här Spontant in. löser vi det. Exakt. Blir alltid bra. Ja. Um... Riktigt så Ajanapa, 18 år, spontan, grej. <laughs> Svinbra bra. bra idé. Nu har vi två pandor som krånglas. Så att det. Ja. Vi har fått en fråga på Instagram Från ett konto som heter Respect Sport Agency Är det något som du känner till? Eller? Uh, kanske lite <laughs> Ja, Det är väl Gamle blåvita mittbacken Fredrik, Helt enkelt som nu är agent Som nu tar i sin hemd på blåvitt För att han inte fick förrän kontrakt Det största orsaken <laughs> till Att Sören kan tänka sig Kina Nej då Han frågade så här: Vilken är den bästa mittbacken han har spelat med? Oj, oj. Jag anar en viss jävlighet i frågan. Ja, faktiskt. För jag, frågade, jag, skickade, jag skickade mest till, till Rispen och frågar Har du verkligen spelat med Sören? Och det hade du. Han i GSBR, va? Ja, vi spelade idag ihop i SPR. Ja. Och vem är den bästa mittbacken du har spelat ihop med då? Jag måste ju nästan uh, svara Risp Men uh, <laughs> jag gör inte det nej, Vi nej. kör på uh, Rens van Eiden, Van Holland ja. Aha. Ja. I, uh, När du spelar i Holland där. Exakt ja. Ja. ja. Och nu ligger han under luppen hos Risp <laughs> Vi har kommit fram till sista frågan faktiskt ja, det Är det sant? Jag trodde det skulle ta slut Jo, ja. <laughs> det är sant uh, Och den har kommit in från Emil Salomonsson Yes, Landslags-Emil. Som vi eh, inte ska kalla honom. Han heter han Emil Salmonsson. Det är viktigt nämligen att vi betonar hur hans efternamn stavas eftersom varken SVF eller media överhuvudtaget någonsin har koll på det. Salmonsson. Salmonsson. Salom det är svårare än att säga Riks. Riks. Hur trött är du på att bli kallad Riks istället för Rex, <laughs> undrar Emil. <laughs> ja, bra uh, fråga. Uh, det konstigt är konstigt, Ernän, men jag blev vid det. Att uh, han. Det är lite normalt att man äh, säger Rex, men äh, i början blev man äh, lite... Ah, kan jag kan inte säga äh, så men, äh, men äh, nu är det väl okej okay har lugnt. Men vad, vad, vad kallar Jörgen det då? Så är den. Och han säger aldrig ditt efternamn? Nej. Han vågar inte? Men är det jag tror inte det, nej. Kan, kan grabban i laget säga ditt efternamn rätt? Nej. X. Jo, Jakob och ESB kallar de rätt Rex. Så, men det var inte här också lite liten problem där Annars är det Sören här i, i laget Exakt ja. vi Kanske ska göra så att när du gör mål Så kanske vi ska be Mikael skrika ut eh, Målet, jag kör Rex Och så fallas bara falla Sören så att du blir nöjd Blir det inte konstigt är det? Jo. jo det blir jo, konstigt ja. men, men det blir inte fel <laughs> Men det är ändå mål så det är ja. lugnt ja. Så länge du gör mål så, så lovar jag att kalla Rex det, det är bra Ska vi runda av det här? Vi tar och runder av detta Tack så jättemycket för att du ville komma och podda oss oss, Sören. Det var jättetremligt. Tack för att jag fick komma. Var... Vi ska påminna om Peter Malmros, Blåvit PT Malmrospt.com Missa inte de här dödspassen på torsdagarna. Nej, nu är det på torsdag klockan 20-21 till 21 på satsmastugget. Och han har lovat lite gruppträningstävlingar den här gången dessutom. Ja. Eventuellt lite dragkamp och grejer. Glöm inte heller av tävlingen på blåvitt inifrån. Man det... kan vinna en kväll med eller utan med Jocke, ja. Men man får ta med sina tio bästa bolare. Det blir världens bästa kväll i livet i alla fall. Kan vi lova? Ja, det kan vi faktiskt lova. Och man behöver inte hålla sig till Champions League. Man väljer en fotbollsmatch som man vill se. Och så tar man med sina bästa polare Man bäschar eller så dricker man saft Och sen så kan man göra stan eller göra vad man vill Det är bästa förfester du kan tänka dig In i appen, blåvitt inifrån, ställ en fråga avslutar den med BB-podd Vinn eh, en drömkväll Ja Och ni hittar oss på gt.se slash Och det räcker väl nästan så eller? Ja Vi eh, går ut på något som anknyter Till den lila matchströjan tycker jag Det gör vi, Har det gott I, Head up. Head up. I never meant to call you When you saw me I never meant to call you Oh uh -huh.